غلط خبره مننن ندی په کار په غلطه خبره باندې عمل کول نهې په کار اگر چې د جانبدار پر زر یا په کروونه خلک ولني اگر چې د دې جانبدار زیات خلک او ډیر وي صحیح خبره مننن په کاري اگر چې د دې جانبدار لږه څانوي کمه څانوي او خبره صحیح وي حکم ودامنن پکاله نو سلمانه پر حق خبر او صحیح خبره هغه د شکهمانه قران او د حديث مطابق وي چې د چا خبره د قران او د حديث مطابق و دا خبره صحیح او حق خبره ده او چې د چا خبره د قران او د حديث خلاف و نو دا خبره غلطه خبره ده